Intervjuobjekt nummer 14 i denna podd, agendasättarna, är fotbollsagenten Patrik Mörk, vars kår har varit i blåsväder i media. Rätt så mycket på sistone, inte minst i och med haftomladets granskning av Mörk och hans kollegor innan jul. Vi pratar naturligtvis om det där rätt så tidigt i podden. Vi snackar också om strukturer och villkor i agentbranschen samt om moral och etik i den samma. Mörke företrädare bland annat landslagsspelarna Rasmus Elm och Pontus Wernblom. Även Fredrik Stenman. Och ni hör intressanta resonemang om dem samt härliga anekdoter här och var. Hur tjänar man pengar som agent och är kontanter eller kärleken till sporten viktigast för spelare? Ja, det där är två frågeställningar som Mörk svarar på inom ramen av detta samtal. Och som vanligt tar jag mycket gärna emot kritik via agendasattarna gmailcom eller på Twitter- där jag heter Anders Sedhamre i ett ord. Maila gärna eller sök upp mig på Twitter så ska jag göra allt för att besvara alla andra frågor eller bemöta kritik. Kom gärna också förresten med önskemål på gäster framöver. Tack till Jon Witt, till Samuel González, Torbjörn Vejnesjö och Aron Wahlgren. Men fokus nu på fotbollsagenten Patrik Mörk. Välkommen, Patrik Mörk. Tack! Du, jag låter ju alla gäster få presentera sina egna roller. och eh, Du ska väl också få göra det. Vad va är det du gör i, i sportbranschen? Eh, jag är ju fotbollsagent, har varit det väldigt länge, på egentligen sedan 26 år tillbaka. Och eh, har licensierad fotbollsagent, licensierad av. Svenska fotbollförbundet. Det är fortfarande en vanligt missförstånd att, att man skriver FIFA-agent. Men det begreppet är faktiskt förbjudet. Vi får inte, jag får inte kalla med det för att FIFA har tagit sin hand från själva administrationen av agenter på det sättet. Så att jag är agentlicenserad av Svenska fotbollförbundet, det är min titel. Är det en lång och jobbig process att bli agent? Det, det är det numera. Man har ju lagt om det där. På min tid när jag tog licensen för väldigt länge sedan så då fick man sitta i, det var ett långt förhör på en och en halv timme. Där man fick resonera, resonera sig med, fram med två representanter från fotbollsförbundet som skulle värdera om man var lämplig. Idag är det ju ett skriftligt teoriprov som tydligen är väldigt omfattande. Så att det sägs att det är bara typ en av 15 som klarar det här testet idag. Och det, en rätt vanlig teori är väl att FIFA inte vill ha fotbollsförbundet inte vill ha fler agenter. Så då gör man det så svårt det går. Mm, varför blev det fotboll för dig? Jag brukar säga för det första att om man håller på med fotboll så har man alla hittat sina roller om man vill hålla på med fotboll. Vissa brinner för att vara domare, andra är tränare, andra spelar, andra är med i styrelsen. Och för min grej har alltid varit att vara agent. Och Jag vet inte, min mamma berättade för mig att när jag var i de yngre tonåren så tog jag då konstruerade jag egna liknande monopolspel. Där man, man flyttade pjäser, man kastade tärning. Jag hade såna monopolpengar, man fick köpa spelare. Det var väl kanske tiden. Långt senare kom det väl de här managementspelen som jag, jag har inte har provat på men som jag har hört om Så att det har alltid varit min grej på något vis. att Jag, jag älskar den, den delen av fotbollen. Att hitta en ung talang. Hjälpa honom rätt i den här labyrinten. Som, som karriärer ofta är och, och sen se en stjärna växa fram. Ja, för mig är det superhäftigt. Mm. Vi bokade den här intervjuträffen för, för en stund sedan du och jag. Och Efter det så eh, dök det fram granskning från Aftonbladet om din bransch, agentbranschen. Först och främst, vad, vad tyckte du om den granskningen? Intressant att höra ifrån någon från andra sidan. Mm, mm. Nej men det kändes för som att man Aftonbladet hade en uppfattning om agenter och ville sälja på den och ville få den bekräftad och det var ju rätt det var ju, var ju både tråkigt och lite bedrövande att man möttes av en det var en löpsedel en dag eh, när man gick till affären där det står att eh, de säljer sin morsa för pengar eh, och sen låg den en rubrik ute på aftonbrader.se under en, en hel vecka att 10% är seriösa, resten maffia så att, eh, och de här rubrikerna hade ju ingen direkt stöd i i själva artiklarna så det känns tråkigt att det blev, utan att egentligen något nytt framkom och utan att det var så mycket substans och så sprid, spred man en väldigt negativ bild av den här yrkeskåren. Så att, är äh, det var trist. Vad kan du säga om agentbranschen i stort? Jag tror att många som tittar på det här utifrån tycker att det är äh, lite spännande och kanske ser det som en liten halvskum bransch. Vad har du för reflektioner på det? Ja, det är intressant det där för att man, man har ett, jag har ett annorlunda jobb och eh, jag möter så av väldigt mycket frågor, eh, alltifrån eh, ungdomar som vill ha det här som drömarbete till eh, dagen så kom det fram en lokal präst och hade kontakt till ungen och frågade om han kunde hjälpa till med kontakter där nere så att det är en, det, det, jag får jättemycket frågor, feedback och Nästan alla tycker att det verkar jättehäftigt att eh, hålla på med, med något som ser ut som att vara en hobby, betald hobby. Eh, hålla på med fotboll, resa så mycket. Då. Men, eh, men sen den här negativa bilden som du säger, då att man ser det som någon skum bransch. Och, eh, och, och ser de här negativa bitarna. Det är faktiskt, jag är ju gammal journalist själv, så det känns kanske konstigt att säga det. Men, men, men journalister har den ingrodda synen att, att när man skriver om agenter och måste det vara eh, i, i de här... Eh, negativa, misstänksamma dragen och det, det är lite, lite märkligt faktiskt för att det är egentligen ingen konstigt eh, alla allt fler branscher har ju agenter, rådgivare tv-människor har väl det, artister har det, så det är egentligen att en ung, en ung fotbollsspelare och hans familj eh, där det, som har möjligt att tjäna väldigt mycket pengar och har väldigt svåra val på kort tid, att man då tar hjälp av en rådgivare, en agent, är egentligen väldigt självklart. Och sen är ju branschen som sådan och det framkommer ju väldigt sällan tyvärr att den är ju, man pratar om att man ska vara mer transparens i agentbranschen, men den är ju jag vet ingen bransch som är så transparent därför att det är ett regelverk idag som innebär att alla affärsavtal som en agent gör som är licensierad eh, måste göras enligt en viss modell som fotbollsförbundet och FIFA har tagit fram avtalen ska in till förbundet, godkännas och behållas en kopia av. Så alla affärer jag gör, alla spelarkontrakt jag skriver, alla transfer inblandade, i, Allt detta ska in till fotbollförbundet för deras godkännande. Och jag vet ingen annan bransch, du får gärna säga till om du kommer på någon, men jag vet ingen annan bransch, alla kategorier som har den insynen och, och det regelverket som fotbollsagentverksamheten har. Så därför tycker jag att eh, det blir väldigt... Sen finns det alltid dåliga exempel på, på agenter och, och, och klubbar som, som gör saker... I, inte på ett icke-korrekt sätt, men, men att säga att det är någon skum, um, skumbransch som det sker en massa oegentligheter i det. det jag säga. I alla fall när det gäller Sverige är det, är det väldigt osakligt. Det finns ju personer och, och figurer i ditt skrå, Mino Rayola är väl en av dem, som får dig att framställa att det finns någon rockstjärnekultur kring att vara agent. Kan du se det utifrån? Eh, nej men det finns väl i eh, inom alla branscher folk som, som sticker ut så och det är väl, Rayola eh, har ju sin stil och eh, lever väl mycket på den och, eh, men tittar du på det finns väl bara i Sverige ett 40-tal licensierade agenter och i Europa finns det väl säkert tio, många många tusen och det är ju inte många som sticker ut som Rajola. Eh, men han eh, många har väl sett Entourage och och Mr. Gold som spelar en viss agentroll och det finns alltid undantag, men jag tror inte det är den, de, de, de, de flesta fotbollsagenter har nog en oerhört mycket lägre profil. I den här granskningen av Aftonbladet så tog det också... Det var ett visst fokus då på afrikanska spelare. Vad, vad kan du säga om den afrikanska scenen? Den känns populär i att rapportera om. Ja, det är ju också en, en, en, en sån här gammal fördom man har att afrikanska fotbollsspelare alltid blir lurade och alltid är lättlurade. Och till stor del så är det faktiskt dels gamla fördomar dels nästan lite rasistiskt jag tycka för man, man tror att de är kommer man från Afrika och spelar fotboll så, så är man dum och lättlurad. Och eh, det är inte så särskilt inte idag. Eh, idag finns internet överallt eh, alla har mobiltelefoner, alla har koll på det här. När jag, de spelare, jag, jag kan inte bara tala för mig själv, de spelare jag jobbar med från Afrika det är ju liksom top-of-the-line-talanger, det är, det är högt rankade landslagsspelare eh, där nere som, om de inte kommer till Sverige eller om jag inte tar dem till Italien eller sånt land, och kan dem någon annanstans. Så de har väldigt koll på löneläget, eh, hur det är i olika länder eh, och de är väldigt eftertraktade. Eh, så att eh, den här bilden av en, en, en lite korkad, lättlurad, urfattig afrikan som kommer hit och inte har något att äta. Det finns säkert sådana exempel, men jag har inte sett det, utan de, de afrikanska spelare jag har jobbat med har varit mycket medvetna om sin situation, sitt värde och jag har hjälpt väldigt många av dem till ett mycket, mycket bättre liv. Sen är det ju så i Sverige att vi har ju ett behov, som alla andra fotbollsländer, att ta hit fotbollsspelare som kan, som kan lyfta, som kan hjälpa klubbarna få speciella förstärkningar som kan hjälpa klubbarna tjäna pengar genom att de kan utveckla dem och sälja vidare. Och det här har ju genom åren växlat i, i lite i mode. Det var ett tag var det massa jugoslaver på Jugoslaviens tid, eh, olika össpelare. Jag hade här Kubitsch i Örebro från Polen som var en jätte jättestor spelare där. Eh, sen kom Brassevågen och så vidare. Sen har det varit en del amerikaner med Charlie Davis och så vidare. Men Världsutvecklingen har ju varit så de, de senaste åren att jag skulle påstå att det är nästan bara Afrika kvar. Där, Afri, där svenska klubbar kan hitta speciella spel. Jag brukar säga att i nästan alla afrikanska länder eh, kan en allsvensk klubb åka ner och hämta i princip talang 1, 2, 3 i landet. Men åker du till nästan alla andra marknader, då då, till exempel i Brasilien kanske du kan hämta talang nummer 250. I, i Sydamerika och i Brasilien är ju är mycket mer pengar än vad det här är i fotbollen. En brasiliansk brasiliansklubb köpte ju Pato för 15 miljoner euro nu. Det säger en del och, och jag, var, jag tog hit Flavio till AIK från Brasilien. Sen flyttade han tillbaka efter ett och ett halvt år därför att han fick mycket bättre betalt i brasilianska andra ligan. Österropa Östeuropa tjänar man bättre överallt än vad vi gör här idag. Eh, Nordamerika, där går college-spelarna i allt högre grad till MLS som också har växt. Så att det enda som är kvar egentligen i, i, i, i, i stora drag för, för svenska klubbar att hitta de här riktiga fynden det är i Afrika. Och det har vi sett sista året med Bangura, Swarismajed eh, och så vidare. Dauda och så vidare. Så att det kommer vi att se ännu mer av de kommande åren. Det är jag Hur många spelare har en agent som du i ditt stall? Och vilka är de mest framträdande spelarna skulle du säga? Jag har ju två delar av min verksamhet. Har jag har ju min svenska verksamhet där vi är fyra personer. Jag samarbetar med Carl Fager, advokaten och tidigare sportchefen i Häcken. Och vi har en helt istället. Vi har en scout som jobbar förfullt fullt i vår knyten till vår organisation. Och... Och så har vi Nima Modyr som är våran eh, scout och, och spelarsamordnare i Sydsverige. Så vi är fyra personer, personer som jobbar med den här svenska delen. Och eh, ligger väl på någonstans runt en sammanlagt en 55 spelare skulle jag tro. Jag inte räkna på ett tag. Eh, vilket är rätt om? Då ligger vi kanske på en torvspelare eh, var eller någonting. Och eh, då handlar det både om eh, utlands... Vi, vi delar upp det lite så, vi är klientansvariga för, till exempel eh, Karl eh, huvudansvarig för Pontus Värnblom, jag huvudansvarig för Rasmus Elm. Eh, och våra bästa spelare som vi jobbar med, svenska delen då, det är ju de nämnda då, Elm, Värnblom, Bayrami. Eh, vi ligger väl på, vi brukar väl ha en 3-4 spelare i, i A-landslaget och ofta en 7-8 i u Så vi har en väldigt stark position i, på svenska marknaden. Sen har jag den utländska delen som jag eh, jobbar med. Skär där vara med utländska samarbetspartners. Och där är det ju väldigt mycket afrikanska spelare. Och där eh, jag skulle jag väl tro att jag har kontrakt kanske med en 7-8 spelare från Afrika som, är, som jag är agent för. Hur går det till när man knyter en spelare till sig? Om du vill signa en, en intressant 17-18-åring. Kan du ta sig igenom de stegen? Hur det går till innan ni får honom till ert stall? Det har ju blivit så idag att det finns väldigt mycket agenter. Det är egentligen marknaden är över, väl övermätta på det sättet. Det finns, det finns kanske närmare 40 agenter i Sverige. och Jag tror att det är väldigt, ja, det är kanske en fjärdedel som, egentligen kan, som jag tror kan leva på det på heltid. Och det innebär att här, väldigt många vill göra det här och det innebär att den, den, det är ett väldigt, väldigt fokus på spelare som är 14-15 år. Därför att det är då man kan har, har elitpojklägret när de är 15, hela Sveriges 15-åringar samlas. Så där är konkurrensen mördande. Ehm, och, och, och jag själv föreslagit förra gången att man borde införa samma regel som i hockeyn, att man har en 16-årsgräns. I hockey får man inte gå på en spelare som agent för han är 16 och det tycker jag vi borde haft i fotbollen för att då får det går så fort för de här unga killarna. En ung kille från Butresk som åker till Halmstad och kommer med i landslagstruppen. Och det kommer agenter i, i, och advokater i kostymer och locka med provspel i Liverpool. Det är otroligt svårt att veta vad som är rätt och vem, kan man, vem, är, vem är bästa rådgivaren för mig på, på, på sikt. Så att, Däremot när det har gått något år och man har hunnit lära kill, spelaren och föräldrarna hunnit lära sig branschen så då kan man lättare göra ett val för det är väldigt viktigt vad man väljer för rådgivare. Så att det är lite av ett dilemma att, att om man inte även för vår del, vi skulle egentligen i vår agentur, vi skulle vi tycker man ska ha det ganska lugnt med de här killarna i den här åldern. Vi, vi är väldigt tveksamma till den här hysterin att skicka unga, unga 14-15-åringar på provspel utomlands. Men problemet är att om inte vi är aktiva och rekryterar de bästa 15-åringarna då är de uppbundna när de är 16-17. Så att svaret på din fråga är att väldigt ofta idag så börjar man jobba med med, med unga svenska spelare i den här åldern. Vi jobbar till exempel med Melker Halberg från Kalmar och Simon Tibbling i Djurgården som är två av de största talangerna i Sverige i tonåren och båda de behöver jobba med kring Halmstadlägren när de var 15. Så det är det vanligaste rekryteringen egentligen. När det gäller lite äldre spelare, det är ju vissa som får sena genombrott. Det förekommer ju. Eh, och, eh, men det är ju egentligen undantagsfall. Eh, de, flesta, de flesta upptäcker man ju när de är i de, de här yngre åldrarna. Eh, sen, är det visst, sen händer det ju då och då att spelare är missnöjda med sina agenter. Och, och det är plötsligt är en agent, en spelare så att säga, Och då är det ju en, en dragkamp ofta mellan, och då blir de här etablerade. Det är ju, vi är väl en tre, tre fyra aktörer då som är riktigt på banan om en, om en, om en, om en 19-åring av riktigt bra klass ska byta agent eller har fått ett plötsligt genombrott och inte har agent. Då, då är vi ett litet fåtal som, som är aktuella för den här spelaren i regel. Och, ja, då, alla, då träffar man spelaren och familjen och lägger fram hur man jobbar och vilka man, vilka vi är och så vidare och, och sen gör spelaren sitt val. Den här filmen Jeremy Maguire. Med Tom Cruise där han är agent i Amerika. Finns det någon form av parallell till verkligheten på det sättet han jobbar? Det vill säga att man kontaktar någon och berättar om det ekonomiska läget, och sen så är det klappat och klart. Eller finns det juridiska instanser som, ska, som också ska gå sig igenom? Eller kan man bara ringa upp en spelare och säga att vill du ingå i, i vårt i vårt gäng? Det var ett tag sedan jag såg den filmen, men amerikansk agentbransch är ju annorlunda än, än, än europeisk på många sätt. Den är mer, mer strukturerad och i grunden på många sätt olik Men en, en, en sak som är speciell i fotbollen är ju att det finns en regel som man kan ha fördelar men som man också kan tycka är lite, lite mossig. Och det är att en agent får inte kontakta en spelare som har kontrakt med en annan agent. Och det innebär att det är inte bara att ringa upp någon spelare på det sättet. Därför att det får man inte man får inte ta den kontakten så att säga, om han är under avtal med en, med en kollega. Um, och det kan ju ge lite lugn och ro på många sätt att man, man sitter med den agent man har. Samtidigt i, i, i alla andra branscher som jag kan komma på. Eh, advokater konkurrerar om, om klienter. Läkare konkurrerar. Banker konkurrerar. Um, och en vi, viktig sak... Viktig filosofi för mig det är att tänka på att vi är, vi är till för spelarna. Det är därför vi finns. Och, och det innebär att för spelarens bästa så är det ju rimligtvis att kunna göra ett fritt val av rådgivare. Men där sitter alltså alltid den här spelaren fast då och får inte ens prata med andra agenter under den här avtalstiden. Och det innebär att man, man får försöka ha lite peil på om det är spelare då som. som man, man, man, går på, man har ett att den här spelaren är inte är nöjd med sin agent, eh, och så får man, får man lite uppgifter om att när att deras avtal har gått ut eller så, då kan man ju kolla. Eh, men i regel så, så eh, jobbar man med de spelare man har hela vägen, så att säga, från, från början. Jag har läst någonstans att eh, du har spelare värderade till 350 miljoner i ditt stall. Hur eh, greppar man att ha ansvar för sådana tillgångar? Ja, det gäller ju att eh, se också vilken roll man har. Eh, I regel, en, en fotbollsagent kan ju antingen företräda en klubb eh, och, och, och, och värva en spelare eller sälja en spelare. Eller företräda en spelare som klient. Och eh, i de flesta fallen så är man ju agent för spelaren. Och då är det ju egentligen sekundärt vad spelar han för värde. Eh, om jag hjälper... Eh, hjälper Rasmus Elm han ska välja klubb så är det ju inte min sak egentligen vilken transförsumma som, som inblandar utan det är ju vad, vad Rasmus får för kontrakt. Så därför blir det ju bara en, en lek med siffror som inte är så relevant för mig egentligen vad, vad mina spelare har för totalt marknadsvärde så det, de banorna tänker jag aldrig egentligen. Vi har hört lite på det men jag vill ändå fråga lite mer om det där. Vilka spelartyper går till de europeiska ligorna? Kan du liksom, tänker du på det där eller exempelvis då Rasmus som väl är ansedd i alla fall som en ganska blyg och timid ung herre. Tänker man på hans personlighet när man försöker hitta en klubb till honom? Att han kanske inte passar i en förening där det är jättemycket tryck på media. Han kanske ska agera i en mer skyddad verkstad. Ja, men alltså när, en, när en, om en spelare har alternativ, till exempel olika ligor, så, så lägger man ju fram för- och nackdelar. Det är ju grunden, jag är ju bara en rådgivare. Jag, jag ger ju råd och jag, framförallt försöker jag ju lägga fram det. Om du går till det här landet och den här klubben så har du de och de fördelarna och då har de, de och de nackdelarna. Och sen gör ju spelaren ett, ett val. Och sen är det ju ibland, ibland situationer där man där det är väldigt svårt hur man ska hur man ska ge råd jag har ju ett exempel är att jag har ju tagit jag har ju faktiskt tagit de enda två forwardövergångarna från allsvenskan till Premier League på hundra år då räknar jag inte in Henkel Larsson han var ju en kort tid, han gick från Helsingborg till Manchester United på lån men övrigt de enda två som jag känner till som har gått, det är ju då Björn Runström och det är David Elm och det är inte helt lätt. Det var ju två ganska osannolika, väldigt häftiga transfers där båda, båda, båda, de, de båda gick ut i fullhem. Där den allmänna uppfattningen i Sverige det var att det här var ju trolleri. Hur kunde de här killarna hamna i Premier League? Det var ju det var inte landslagsspelare och någonting. Och, och jag var ju lika överlycklig som dem när vi, när vi gjorde det här. Samtidigt så har det ju inte varit kanske de bästa karriärstegen med facit i hand. David spelade ju rätt mycket så att i, i, i Fulda men han slog sig ju inte in där och Björn var ju, framförallt Björn Rumström var ju en, kan man ju fråga sig efter honom om det var så bra. Han var ju med i U21-landslaget, han var en stor talang i all allsvenskan, han skulle kanske mot bättre av att ha gått till Holland eller något sånt. Nu gick han till Premier League och fick spela tio minuter på en hel säsong. Det är svårt att veta. Där kan man i efterhand känna att borde jag ha mer satt upp varningsflaggor till Björn? Sen måste ju han ändå bestämma. Men å andra sidan tänker jag, om han hade tackat nej till Premier League när han spelade i Hammarby hur hade, hur hade han tänkt resten av livet? Vad hade kunnat hända? Men den typen av avvägningar är ofta svåra och jag brukar säga att en, en fotbollskarriär är nästan alltid jag använder begreppet labyrint förut. Det är ofta så. Det finns ingen karriär. Möjligtvis Messis. Men jag minns till och med när jag var ner och såg Slattan spela i Ajax hans första tid när han var konstant utbuad. Och han såg som en flopp. Så ingen karriär i princip går bara rakt upp. Alla karriärer går upp en bit, ner lite grann. Upp, ner. Och det som avgör egentligen hur stor du blir som spelare. Hur bra karriär du har. Det är hur du kan hantera de här dipparna. Både att spelaren... Mentalt är stark, kan resa sig och att där kan agenten ofta ha en oerhört viktig roll. Dels att stötta spelaren och dels att få spelaren på rätt väg. Ett, ett, ett karriärskifte, ett klubbskifte i rätt tid eh, kan göra en hel karriär. Jag, jag har några sådana exempel genom åren som jag inte glömmer. Och till exempel när jag hade Fredrik Stenman som jag jobbade med som var satt på bänken i Älvsborg. Var... var de, de, de, de tränaren där trodde inte alls på honom eh, han var på väg att bli bortgrömspelare eh, jag lyckas övertala Djurgården som hade sålt Dorsin att ta Stenman, vilket ju var en knall Jurgen var Sveriges bästa lag de skulle spela Champions League-kval de tappar landslagsmannen Dorsin de tar in Stenman från Djurgården från bänk eh, men han var en sensation gick efter något år till Leverkusen som var en toppklubb i Europa så det där brukar jag och Fredrik ibland prata om att det där samtalet när jag ringde Fredrik och sa Vad säger de om att gå till Djurgården? Och han svarar helt förbluffad Vad fan driver du med mig? Sa han. Mm. Uh, den där, de där, uh, där kan jag känna att jag som agent kan bidra mycket till att en spelare har en stor karriär. Uh, det handlar inte bara om att förhandla bästa möjliga kontrakt. utan uh, Ibland kan vi faktiskt uh, uh, göra få till saker som kan uh, betyda en hel del. Du har ju en ingående dialog med många storspelare, naturligtvis. Vilken är deras huvuddrivkraft, skulle du säga, apropå Fredrik Stemann här Att spela fotboll på en relevant och hög nivå eller att trygga sin framtid egentligen ekonomiskt? Det är något som jag har lärt mig genom åren, att det är väldigt frestande när det kommer bud som är väldigt bra men man känner en osäkerhet kring klubben och man kommer att spela där. Att det kommer aldrig att fungera om en fotbollsspelare inte får spela. Um, det, där, um, det, det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt att um, när Björn som gick till Fulham och tjänade en väldigt bra lön och, i, och var med i en Premier League-klubb han var ändå djupt missnöjd redan efter några månader eftersom han inte fick spela. Så det har jag alltid i tankarna nu att uh, fotbollsspelare måste spela. Sen spelar det ingen roll egentligen vad de har i, i lönekuvertet. Helst är ju både också. De spelar och tjänar bra. Men... Uh, jag måste säga att att spela och utvecklas i karriären men att tjäna lite mindre, det må fotbollsspelare bättre av än att tjäna mer och inte spela. Om vi då ska kvar den här ekonomiska biten, hur ser ett kontrakt ut spelare agent emellan? Hur tjänar du pengar på spelarna? Ja, det, är, det finns egentligen två, två varianter. Då. En, en, en fotbollsagent kan vara agent antingen för eh, spelare eller för klubb och det varierar ibland får jag uppdrag vi är ofta en slags mäklare där vi får förfrågningar från klubbar att de söker vissa typer, den klubben söker en vänsterback och så vidare och sen har vi spelare som söker klubbar och sen när man väl får till en, en, en match där att man hittar en, en klubb för en spelare då, då företräder man antingen klubben och får göra upp med dem eller Få betaltad spelaren. Så det, det, det kan variera. Vilka summerrörelser är om Har du procent på någon övergång eller eller Hur funkar det där? Det är väl lite olika. Men någon slags allmän princip inom fotbollen är väl att provisioner oavsett vad det räknas på ligger i spannet mellan 5 och, 5 och 10%. procent, Oavsett om du företräder en klubb. Och, och, och hjälper dem sälja en spelare eller du förut en spelare och det baseras på ett kontrakt. Um, så att jag skulle säga att i det spannet 5-10 är det som uh, brukar gälla. På övergångssumman då eller på? Eller på spelarens kontrakt. Det är någon slags tänk när man räknar fram provisionen. Eh, hur skulle du säga att den svenska proffscenen står sig idag? Vi har ju slatten Ibrahimovic, kanske någon stjärna till men inte inte ett gäng mer. Hur ser det ut nu jämfört med 10, 15, 20 år sedan? Eh, nej, det, det har väl skett en, en liten glidning tillbaka så att säga att vi har väl färre, vi har ju definitivt färre fixstjärnor. Har väl lite att göra också med att eh, tidigare så så, så hade vi, eh, svenska spelarna hade en fördel med, med att vi, vi var EU-spelare EU och så vidare och det, det där har ju, många länder har ju släppt på det nu så att eh, dels har EU växt och dels har utländningskvoterna, de här reglerna har ändrats, många ligor kan du ha o, egentligen o, o, obegränsat antal utlänningar. Så att den här fördelen vi hade ett, ett tag när svenskar var EU-spelare och där räknades som inhemska spelare, den är ju lite grann borta nu. Eh, så att det är väl, ett, det är väl en ambition som, som, som jag har haft, att man vill ju gärna, jag brukar säga att min absoluta min dröm är att få en spelare som går till Barcelona. En man har man har haft. Och det är klart att det, det är väl det man strävar efter, ytterst att en spelare ska hamna på de stora, stora scenerna. Och det, det kommer nog inte hända så ofta, de, de kommande år, de svenska spelare kommer att spela i dem. De riktigt stora klubbarna. Utan det är ju det är ofta hacket efter det. Är medelstora klubbar i de stora ligorna i bästa fall. Vilken skulle vara din drömspelare att få i ditt stall? Du menar spelare som jag inte jobbar med idag? Ja. Eh, ja det finns en, ja det är svårt att säga. Jag, jag, är ju, jag brinner ju för det här att, att hitta unga spelare och hjälpa dem hela vägen. Det är klart att eh, det finns färdiga världsstjärnor som man skulle kunna bli agent för idag och åka på en räkmacka och, och, och känna bra på dem men, men så, så tänker jag inte utan eh, jag försöker hitta den här den här exceptionella talangen som man, som man på hela vägen och, och det är väl det som är eh, målet att jag hittade ju en gång i tiden Michael Essien som blev en världsspelare jag hittade en gång i tiden Asamoah Jan som blev en superforvard i, i världsfotbollen och det är väl det jag brinner för att hitta nya sådana i, jag spelar nu i Ghana som jag ska åka ner på, på onsdag och titta på och träffa och försöka göra klart med han Kanske det största jag sett där nere. Och sen att, naturligtvis att, att, hoppas att det kommer fram jättetalanger i Sverige också som man får jobba med. Så att det är mer de banorna jag tänker än att jag tittar på någon världsspelare ute i Europa, det, det skulle vara lite för enkelt. Hur många dagar per år reser du? Jag får den frågan ofta men jag, jag har aldrig räknat efter. Men min känsla är väl att jag är ungefär halva tiden på resande fot. Så att, då kan du räkna matematiskt själv. Halva tiden på året skulle jag tro att jag reser ungefär. Vilken är din favoritstad i Europa? Eh, favoritstad i Europa? Det är klart jag gillar ju, jag gillar ju Italien och Rom och är väldigt, jag är, äh, så att Italien är väl favoritlandet garderat med Frankrike men äh, annars är jag inte så jättenischa på vissa städer utan det är kul att se nya städer också Ute i världen då? Är det något speciellt land eller stad som är häftigt där? Äh, ja, vad ska jag säga äh, Inget jag kommer på just nu Sen är det ofta så när man i den här branschen när man man ser ju mycket fotbollsarenor, klubb, kontor, flygplatser, hotell. Så att det är ju sällan sightseeing när man är iväg. Så Att, och sen har man blivit, det blivit så att resa har blivit, det är ju mitt jobb. Så att, jag tänker sällan på det sättet att, wow, vilket häftigt ställe att vara på. Utan, men det är kul att, det är kul att resa och det är kul att se nya platser. Du, hur som agent inbillade jag mig att man träffar rätt speciella personligheter och om man ska vara en idrottsman på absolut högsta nivå så har ju många vittnat om att man behöver ha en viss personlighet. Hur hanterar du egon eller vilsna spelare? Jag tänker mig en Dolly Johnson, en Mario Balotelli. Hur hanterar du att jobba med sådana typer av bråkstakar inom situationstecken? Ja jag vill inte Kan inte säga att jag har varit med om så många sådana utan men Jag försöker väl jag tror väl det att i långa loppet är det viktigt att vara att vara ärlig. Att säga till spelarna i alla lägen egentligen så, så långt det går vad jag tycker och vad jag kan göra. Det är då och då att man, man stöter på spelare som har en orimlig självbild. Som tycker att de är eh, redan nu mycket bättre än vad de är. Och som, som tycker att de borde komma till... Till, till klubbar i, i ligor som man, man inser att det är de inte kapabla till idag. Och där tror jag nog på, på den stilen att, att då säga det. Och, innebär, och, och betyder det att spelaren väljer att byta agent därför att hans agent inte är med på hans visioner just då, då får jag ta det. Jag tror för att, att, att däremot på att blå, vara med och blåsa upp en Men om, om en spelare inte är på en nivå Idag för att spela i, i seriala liga. Och jag är mer och heja på och att han ändå är det. Då, då lurar jag både mig och honom. Så att eh, jag hanterar det på det sättet att jag är. Och det har jag märkt att det tror jag uppskattas. För det är väldigt många i den här branschen som lockar med guld och gröna skogar. Bra spelare eh, får oerhört mycket samtal av olika aktörer som vill råda dem hit och dit. Och som, som lovar saker. Det är min stil att jag... Jag säger, jag säger som det är och jag upplever att det, det funkar nästan alltid. Får man agera pappa mycket och hjälpa till med praktiska saker och hjälpa till att hitta en bil eller en lägenhet eller sådana där saker? Ja, absolut. Alltså, det är ju... Jag brukar jämföra när vi jobbar med spelare eh, att vi ihop med ofta med då, spelarens familj ska vara som de här Formel 1-teamen. Jag brukar dra en jämförelsen att när den, om bilen krånglar och åker den till sidan av banan och så kommer det fram åtta pers. Och så, efter 30 sekunder är han inne igen och lite grann så tycker jag att vi ska vara som agent, agentur. Att eh, spelaren ska kunna fokusera på sin fotboll. Eh, sen ska vi kunna, sen ska vi fixa allt utanför, alla problem som uppstår och eh, det är ju blir outtalade saker, det är ju stor står i agentavtalen att man ska hjälpa till att fixa gardiner för fönster så att, som är mörka så att de kan sova men Eh, ofta har ju klubbarna, organisationer, det beror på men väldigt ofta är klubbarna duktiga på sånt här och har folk som sköter sånt. Så att det är ju, man behöver ju i regel inte lägga sig i de här vardagssakerna. Men, eh, men helt klart så, vår uppgift är att se till att allting funkar, spelaren trivs, är harmoni med sig själv, då blir fotbollen bra och då blir det bra affärer för oss. Hur ser agentbranschen ut den kommande perioden tror du, om vi tar ett års perspektiv på det där? Ser du några intressanta förändringar? Ja, jag tror väl att eh, det blir mer och mer eh, pengar i fotbollen. Det blir mer och mer komplicerat. Vi har både med regelverk och, och, och EU och, och, och, och jag tror att det är väldigt viktigt att tiden för ensamma agenter tror jag kommer att vara mer och mer förbi. Det har ju, haft, det har ju varit så i fotbollsagentbranschen, i alla fall i, i Sverige och stora delar av, av Europa, att det är ofta en ensam, en, en agent som, som, som jobbar och ska täcka upp alla områden. Jag tror det kommer att ställa större krav. Och det är väl mycket därför som jag då inledde för 5-6 år sedan. Det här samarbetet med Carl Fager och, och Max Allokatbyrå. För att när någon av våra spelare ska flytta utomlands så... Så det är viktigt att vi har fullständig täckning på det juridiska och allt det praktiska och regelmässiga och så. Och det, så jag tror att svaret på din fråga är att om tio år så kommer det vara allt mindre av ensam agenter och mer och mer starka kompletta agenturer som verkar på den här branschen. Jag tror du att du är kvar i branschen om tio år? Det hoppas jag verkligen. Om vi lämnar agentvärlden för en kort sekund bara, för du följer väl fotboll på via media, TV, mm. och radio, och tidningar och sådär. Vilka kommentatorer eller skribenter eller expertkommentatorer och sådär tycker du är bra och följer du? Jag gillar, jag är väldigt svag för Offside. jag Tycker Offside är en fantastisk, bra publikation och. Um, i övrigt så, jag för, man är ju lite yrkeskadad, man följer ju sin del av, um, av, av fotbollen och mediedelen och det tycker jag väl tyvärr att um, det är väldigt mycket spekulativt nu, man ska, alltid ha, man ska avslöja drömlöner på varenda kontrakt som skrivs um, och um, man, man tävlar i att, att, att avslöja de här detaljerna och eftersom jag ofta vet den sanna bilden så, så så stör man sig ganska mycket på att det är så mycket som är fel. Det är så lätt att plantera felaktiga uppgifter. Och det är så mycket som är inkorrekt. Så att den delen av journalistiken tycker jag är, tycker jag har blivit sämre. Så jag gillar mer, den här, mer behållning av den här lite, lite djupgående journalistiken om vi pratar om fotboll då som, som, som till exempel Offside håller på med. sen, eller tv-sändningar och fotbollsmatcher, det som sagt, det det är mer ett, ett skval för mig i bakgrunden, det, det har jag inte någon större uppfattning om vilka kommentatorer som är bättre så det, det, det tänker jag inte så mycket på. Kollar du mycket på fotboll på tv? Jag brukar ju mest kolla på matcher där mina spelare är med och det är ju rätt många nu och de är... Så att jag sitter väl hellre och ser en, en streamingmatch från ryska ligan med Rasmus och Pontus än när jag sitter och tittar på en Champions League-match på tv med, med två lag där inte har spelar i. Sista frågan eh, eh, syftar till namnet på den här podden, vilket är agendasättarna. På, något, på vilket sätt är du en, en makthavare eller på vilket sätt sätter du agendan i sportssverige, tycker du? Eh, jag försöker ju gå i, i bräschen för det här att som vi pratade om inledningsvis. Att... Eh, Få bort den här bilden av agenter som eh, någon slags skumma, ljusskygga individer. Jag ställer i princip alltid upp i intervjuer. Jag har till och med fått kritik för det. Att jag agenter som alltid svarar i telefon. Och det känns som en konstig kritik. Det borde ju vara en självklarhet. Men traditionellt sett så, så har ju agenter håller sig i bakgrunden. Inte svarar i telefon, inte i kommentarer. Ehm, och det har väl bidragit till den här bilden hos media. Av, av, av den här kåren. Och det är väl en ambition jag har. Jag, jag, jag är ju den enda agenten som vad jag vet som twittrar också. Så jag försöker vara väldigt öppen. Jag svarar på alla intervjufrågor jag får. Jag svarar, försöker svara på alla mejl jag får. Och det är väl lite grann min, min litegrann mission att eh, verkligen eh, få framföra det budskapet att det här är ingen, ingen konst, ingen skumbransch. Vi hjälper fotbollsspelare som måste ha hjälp. Det, är helt, det finns väl ingen som frågar sig idag om agenter behövs. För agenter men självklighet genom fotbollen kommer alltid att finnas. Och eh, jag försöker, eh, hoppas fler haka på det att vi, vi är väldigt öppna och, och, eh, och ger en rättvis bild av det vi håller på med. Det är väl, det är väl min, eh, mitt bidrag i, i den riktning som du efterfrågar. Tusen tack för att du ställer upp på intervjun Patrik. Tack själv. Lycka till i framtiden. Tack så. Bra.